Capitolul 25 Trei drumuri Antilopa nu se mai simțea bine. Se oprea chiar la urcușurile ușoare și luneca anemiată înapoi. În motor se auzeau zgomote ciudate și un horcăit de parcă sub capota galbena automobilului ar fi fost cineva strâns de gât. Mașina era supraîncărcată. În afară de echipaj ducea rezerve mari de carburanți. În bidoanele și sticlele care umpleau cel mai mic locușor, Gărghia benzina. Cozlevici clătina din cap, apăsa cu furie pe accelerator și se uita melancolic la Ostap. Adam spunea comandorul, Dumneata ești tatăl nostru, noi suntem copiii dumitale, direcția spre răsărit. Avem un minunat instrument de navigație, busola Breloc, nu greșeai drumul. Echipajul antilopei era pe drum de trei zile, dar în afară de Ostap nimeni nu știa exact ținta finală a noii călătorii. Panikovski se uita necășit la câmpiile de porumb zbârlite și bombănea ficos. De ce suntem iar pe drum? Ce rost au toate astea? Era așa de bine la Cernomorsc." Și amintindu-și de minunata femină la care îi rămăsese inima oftă din greu. În afară de asta îi era foame și mâncare nu aveau, banii se terminaseră. Înainte," răspunse Ostap, nu te mai văita, bătrâne. Te așteaptă niște maxilare de aur, o văduvioară dolofană și un bazin întreg de kefir.” Lui Balaganov îi voi cumpăra un costumaș marinar și îl voi înscrie la școala primară să învețe să citească și să scrie, ceea ce e absolut necesar la vârsta lui. Iar Kozlević, credinciosul nostru Adam, va primi o mașină nouă. Ce mașină vrei, Adam Kazimirovici? Un știu un Lincoln, un rover, un ispano-suiza?" Un izota Fraschini, răspunse Kozlević, roșindu-se la față. Bine, o vei avea." Ea se va numi antilopa a doua sau fica antilopei, după cum vei dori. Să ne pierdem curajul. De alimente o să am eu grijă. E adevărat că valijoara mea a ars, dar îmi rămân ideile care nu ard. Dacă ne va merge rău de tot, ne vom opri în vreun orășel fericit și vom organiza acolo o luptă de tauri ca la Sevilla. Panikovski va fi picador. Un asemenea spectacol va stârni un interes nesănătos în rândurile publicului, și, prin urmare, ne va aduce în casări uriașe. Mașina a înaintat pe o șosealată cu urme de pinte de tractoare. Deodată șoferul frâna. În coto o luăm, întrebă el. Aici se despart trei drumuri. Pasagerii coborâră din mașină și făcură câțiva pași ca să-și dezmorțească picioarele amorțite. La răspântie se afla un stâlp de piatră a plecat într-o parte pe care dea o cioară grasă. Soarele turtit acunea în spatele porumbului pletos. Umbra îngustă a lui Balaganov se pierdea în zare. Pământul începuse să se acopere de culori întunecate și o stea de avangardă vestea din timp venirea nopții. Trei drumuri se întindeau în fața echipajului antilopei. Unul asfaltat, unul pietruit și unul de țară. Asfaltul mai era încă galben de razele soarelui, deși deasupra șoselei pietruite se înalța un abur albăstrui, iar drumul de țară se întunecase de tot și se pierdea în câmp imediat după stâlp. Ostap strigă la cioară, care se sperie grozav, dar nu-și luă zborul, apoi, îngândurat, făcu câțiva pași la răspântie și zise – Declară deschisă conferința vitejilor din poveste. Sunt prezenți Ilia Muromeț Ostap Vender, Dobrânia Nichitici Balaganov, și Alioșa Popovici, Mihai Panikovski, pe care îl respectăm cu toții. Profitând de haltă, Coslević se băgase în patru labe sub antilopa, cu o cheie franceză în mână, și de aceea nu fu trecut printre viteji. Dragă Dobrânia, a început o așează-te, te, te rog, în dreapta. Musiu Popović, ocupați locul în stânga. Puneți-vă palmele străiașină la ochi și uitați-vă înainte." Ce-s glumele astea?" se revolta Alioșa Popović. Mie foame, hai să mergem mai repede undeva." Rușine al Ioșenca," zise Ostap. Așează-te aici, cum se cuvine unui din timpurile străvechi și chipzuiește. Uită-te cum se poartă Dobrânia. Dacă l-ai luat de model, ai putea să scrii o bulină. Așadar vitești din poveste, pe ce drum o apucăm? Pe care din ele zac aruncați banii de care avem nevoie pentru cheltuierile curente?" Știu, Cozlevice ar porni-o pe drumul asfaltat." Șoferilor le plac drumurile bune. Dar Adam e un om cinstit și se descurcă prost în viață. Vitejii nu au nevoie de asfalt. El duce probabil spre un cigant producător de grâne. Ne vom pierde acolo un zgomotul mașinilor. Ne va strivi vreun caterpillar sau vreo combina. Caterpillar, tractor puternic pe șenile. Să mori călcat de o combina e un lucru plicticos. Nu, vitejilor, nu vom lua pe joseaua asfaltată. Să trecem acum la cea pietruită. Desigur că Ozleviși n-ar refuza-o nici pe aceasta. Dar credeți-l pe Ilia Muromeț. Nici șoseaua pietruită nu ne convine. N-au decât să ne acuze alții că suntem înapoiați, dar noi nu vom merge nici pe acest drum. Presimt că ne vom întâlni pe el cu nici lipsiți de tact și cu alți cetățeni model. În afară de aceasta, lor nu le arde de noi." Pe terenurile lor colectivizate circulă acum numeroase brigăzi literare și muzicale care strâng material pentru poeme agronomice și cantate despre Zarzavat. Ne rămâne deci drumul de țară, cetățeni vitej din poveste. Iată-l străvechiul drum din basme pe care va porni antilopa. Aici se simte duhul rusesc, aici miloasea Rusia, aici mai zboară încă pasărea maiastră și aici unor oameni de meseria noastră poate să le pice câte o pană de aur. Aici mai șade încă pe cuferele sale cheaburul cașcei, care se socotea nemuritor și care acum s-a convins cu groază că îi se apropie sfârșitul. Ori nouă viteji, de la unul ca el mai poate să ne pice ceva, mai ales dacă vom apărea în fața lui în chip de călugări rătăcitori. Din punct de vedere al tehnicii rutiere, acest drum de basme este oribil, dar pentru noi nu există altul. Adam Pornim Coslević cărmi trist mașina pe drumul de țară, unde începui imediat să descrie opturi, să se aplece pe o parte și să-i arunce pe pasageri în sus. Membrii echipajului se apucau unul de altul, înjurau printre dinți și se ciocneau cu genunchii de bidoane tari. Vreau să mănânc, gemea Panikovski. Vreau o gâscă. De ce am plecat din cernomorsk? Mașina gâfâia căutând să se smulcă dintr-un hârtop adânc și intră din nou în alt hârtop. Țin de bine, Adam, strigă Bender. Rezistă cu orice preț. Să ne ducă numai antilopa până la calea ferată de răsărit și o vom răsplăti cu cauciucuri de aur cu spade și panglici. Cozlević nu-l asculta. Din pricina hopurilor îngrozitoare, volanul îi scăpa din mâini. Panikovski continua să sufere. Bender horcănii el deodată, doar știi cât de mult te respect, dar dumneata nu pricep nimic. Dumneata nu știi ce înseamnă o gâscă. Ah, cât îmi place pasărea asta! E o pasăre minunată, grasă, pe cuvânt de onoare! O gâscă, Bender! Of, o aripioară! Gâtul ei, pulpa! Știi, Bender, cum prinde o gâsca? O omor ca un toreador dintr-o singură lovitură! E o adevărată artă cum vâneze o gâsca! Carmen!" Știm," răspunse comandorul. Am văzut la Arbatov. A doua oară nu te sfătuiesc însă să mai repeți." Panicovski tăcut, dar după un minut, când la o nouă hurducătură fu aruncat peste Bender, s-a auzit din nou șușoteala lui de om cuprins de friguri. Bender, să vezi, se plimbă pe drum. Se plimbă, iar eu stau și mă prefac că nu mă interesează. Ea se apropie. și o să înceapă să sâsâie. Aceste păsări cred că sunt mai tari decât toată lumea și asta e partea lor slabă. Bender, asta e partea lor slabă. Acum violatorul convenției aproape că nu mai vorbea, ci cânta. Ea vine spre mine și sâsâie ca un patefon. Dar eu nu sunt un fricos. Altul în locul meu ar fugi, eu însă stau pe loc și o aștept. Iată că se apropie și întinde gâtul, gâtul ei alb de gâscă cu cioc galben. Vrea să mă muște. Bagă de seamă, Bender, superioritatea morală e de partea mea. Nu o atac eu pe ea, ci ea pe mine. Și fiind în legitima apărare, o înșf dar Panikovski nu a apucă să-și termine discursul. Se auzi un droznet îngrozitor și, într-o secundă, membrii echipajului Antilopei se pomeniră în drum, în cele mai variate poziții. Picioarele lui Balaganov ieșeau dintr-un șanț. Pe burta mare lui Maestru trona un bidon cu benzină. Panikovski gemea cu piciorul prins ușor sub un arc. Kozlević se ridică în picioare și făcu câțiva pași plătinându-se. Antilopa nu mai exista. Pe drum zăcea un morman form de resturi. Pistoane, perne, arcuri. Mărântarele de alamă luceau în lumina lunii. Caroseria care se desfăcuse lunecase în șans și zăcea alături de Balaganov, care tocmai își revenise în fire. Un lanț alunecase într-o groapă ca un șarpe. În liniștea ce se așternuse se auzi un zângănit ușor și de pe un dâmb veni rostogolindu-se o roată aruncată de parte de explozie. Roata descrise un cerc și ateriză încet la picioarele lui Kozlevici. Abia atunci șoferul își dăduse seama că totul s-a sfârșit. Antilopa își încheiase viața. Adam Cazimirović se așeză pe jos și își cuprinse capul în mâini. După câteva minute, comandorul îi puse mâna pe umăr și îi spuse cu glasul schimbat. Adam, trebuie să pornim. Kozlevici se sculă în picioare, dar imediat se lăsă iar jos. Trebuie să o pornim, repetă Ostap. Antilopa a fost o mașină credincioasă, dar mai există în lume multe mașini. În curând vei putea să-ți alegi pe care o vei vrea. Trebuie să mergem, să ne grăbim. Trebuie să dormim undeva peste noapte, să ne procurăm bani pentru bilete. Avem un drum lung de făcut. Să mergem, să mergem, Coslevici. Viața e minunată, în ciuda tuturor lipsurilor. Unde e Panikovski? Unde e acest hoț de gâște? Şura, sprijină-l pe Adam." Kozlevici fu ridicat de subsori. Se simțea ca un cavalerist din neglijența căruia se prăpădise un cal. I se părea acum că toți pietonii vor râde de el. Cu dispariția antilopei, viața a devenit dintr-o dată mai grea. Fură nevoit să-și petreacă noaptea în câmp. Ostap, furios, a dormit imediat, Balaganov și Cozlevici a adormiră și ei, numai Panikovski rămase toată noaptea treaz și tremurând lângă foc. Membrii echipajului se sculară în zori, dar nu-i zbutiră să ajungă în satul cel mai apropiat decât abia pe la ora patru după amiază. În tot timpul drumului, Panikovski se târâse în urma coloanei. Șchiopăta. De foame, ochii îi sticleau ca la pisică și se tânguia fără încetare împotriva soartei și a comandorului. Ajunși în sat, Ostap porunci restului echipajului să-l aștepte pe ulița numărul 3, și să nu se miște de acolo, iar el se duse în ulița numărul 1 la sovietul sătesc. se întoarse de acolo destul de repede. Totul s-a aranjat, spuse el cu o voce mai veselă. Acuși vom fi încartiruiți și ni se va da de mâncare. După masă ne vom culca în fân. Țineți minte, lapte și fân. Iar seara o să dăm un spectacol. L-am și vândut pe 15 ruble. Banii i-am încasat. Șura... Dumneata, va trebui să declam ceva din cărticica pe care ți-am dăruit-o. Eu o să fac scamatorii antireligioase cu cărți de joc, iar Panikovski? unde e Panikovski? Unde s-a ascuns? A fost chiar acum aici, zise Koslevici. Dar în clipa aceea, de după gardul lângă care stăteau membrii echipajului, se auzi un gâgâit de gâscă și țipetele ascuțite ale unei femei. Niște pene albe zburară prin văzduh și Panikovski se năpusti în uliță. Se vede că mâna îl trădase pe Toreador și în legitima lui apărare îi dăduse păsării o lovitură greșită. În urma Toreadorului nostru fugea până Gâștei, amenințându-l cu un i O stârpitură o netrebnică țipa Panikovski fugind spre marginea satului. Ce porcărie!" exclamă o stap fără să-și ascundă mânia. Ticălosul ăsta ne-a stricat tot spectacolul. Să fugim până nu ni se iau înapoi cele 15 ruble." Între timp, țăranca furioasă îl ajunse pe Panikovski și cu toată furia alcoi cureteveiul pe spinare. Violatorul de convenții căzu jos, dar repede se ridică și o luă la sănătoasa cu o iuțeală neobișnuită. Femeia, după ce își vărsănă duful, se întoarse bucuroasă înapoi. Trecând pe lângă ceilalți membri ai echipajului, îi amenință și pe ei cureteveiul. Acum cariera noastră artistică s-a terminat, spuse o stap, ieșind în pas alergător din sat. Masa, odihna, toate s-au dus dracului. dură peste Panikovski, abia după vreo trei kilometri. Zăcea în șanțul de lângă drum și se tânguia cu glas tare. De oboseală, frică și durere, pălise și îi dispăruseră de pe față numeroasele pete de roșiață senilă. Arăta atât de lamentabil încât comandorul amână pedeapsa pe care avusese de gând să-i o aplice. L-au atins pe Alioșa Popovici pe spinarea ei voinicească, spuse Ostap trecând pe lângă el. Cu toții se uitară la Panikovski cu dezgust și el începui iar să se tărască în coada coloanei, gemând și bombănind. Așteptați-mă, nu vă grăbiți, sunt bătrân, sunt bolnav, mi-e rău. Gâsca, ce pulpă, ce gât, stârpituri netrebnici ce sunteți. Dar ceilalți membri ai echipajului se obișnuiseră atât de mult cu tânguirile bătrânului, încât nu-i mai dădeau nicio atenție. Foamea îi găbea. Încă niciodată nu se aflaseră într-o stare atât de mizerabilă. Drumul nu mai avea sfârșit, iar Panikovski rămânea tot mai mult în urmă. Camarazii săi coborâseră într-o vale îngustă, galbenă, și el mai era încă pe creasta dealului, profilându-se pe cerul verzui al amurgului. Bătrânul a devenit insuportabil, spuse Bender, care nu mai putea de foame. Va trebui să-l concediem. Du-te, șura și adul aici, pe prefăcutul ăra. Balaganov plecă nemulțumit să execute ordinul. În timp ce urca grăbit dealul, Silueta lui Panikovski dispăru. S-a întâmplat ceva," zise Kozlevici după oarecare vreme, uitându-se la coama dealului de pe care balaganul făcea semne cu brațele ca un semafor. Șoferul și comandorul urcară la rândul lor dealul. Violatorul de convenții zăcea în mijlocul drumului, nemișcat ca o păpușă. Panglica Roza a cravatei îi stătea pieziși pe piept. Un braț îi era răsucit sub spate. Ochii priveau obraznici spre cer. Panikovski murise. Paralizie a inimii, zise Ostap ca să spună ceva. Se poate constata și fără stetoscop, bietul bătrân. Și întoarse capul. Balaganul, din potrivă, nu-și putea lua ochii de la mort. Deodată se schimonosi la față și rosti cu greutate. Și eu care l-am bătut din cauza greutăților. Și m-am mai luat la harță cu el și înainte. Coslevici, și a amintit de răposată antilopa, se uită cu groază la Panikovski și început să îngâne o rugăciune latinească. Lasă-te de astea, Adam," spuse Marele Maestru. Știu tot ce ai de gând să spui. După psalmi vei zice, Domnul a dat, Domnul a luat. Apoi, cu toți și suntem fiii Domnului. Pe urmă, altceva tot atât de lipsit de sens, ca de pildă, acum lui îi e mai bine decât nouă. Dar toate astea nu servesc la nimic, Adam Cazimirovici. Avem o sarcină simplă, să-l îngropăm. Se făcuse întuneric de-a binelea când violatorul de convenții fu coborât în lăcașul său de veci. Era un mormânt natural, săpat de ploi la temelia unei lespezi de piatră, așezată perpendicular pe pământ. Această lespede se afla pe semne de mult la marginea drumului. Poate că odată și odată purtase inscripția domeniul moșierului Gheorghi afanasievici volk major maior în retragere. Sau poate pusese doar un însemn de hat pe vremea lui Potiomkin. De altfel, asta nu avea nicio importanță. Panikovski fu băgat în groapă, apoi cu niște bețe, adânciră groapa și la acoperire cu pământ, pe urmă se proptiră cu umerii în lespedea șuprezită de vreme și o împinseră deasupra. Acum mormântul era gata. La lumina unor chibrituri, Marele Maestru, scrise pe lespede cu o bucată de cărămidă, epitaful. Aici zace Mihail Samuelevici Panikovski, om fără buletin de identitate. Osta își scoase apoi chipiul de capitan și cuvântă astfel. A fost adesea nedrept cu reposatul. Dar oare răposatul a fost un om moral? Nu, n-a fost un om moral. Era un fost orb, un impostor și un hoț de gâște și-a închinat toate forțele ca să trăiască pe spinarea societății. Dar societatea nu voia ca el să trăiască pe spinarea ei. Mihail Samuelević n-a putut îndura această contradicție în concepții, fiindcă era iute din fire. Și de aceea a murit. asta e tot. Koslević și Balaganov rămaseră nemulțumiți de discursul funebru al lui Ostap. Să coteau că ar fi fost mai nimerit ca Marele Maestru să fi vorbit despre binefacerile făcute de răposa societății, despre ajutorul pe care l-a dat săracilor, despre sufletul lui simțitor, despre dragostea lui pentru copii, precum și despre tot ce se atribuie oricărui defunct. Balaganov se apropie chiar de mormânt, ca să spună el însuși toate astea, dar comandorul își pusese echipiul și se îndepărtă cu pași repezi. Când resturile armatei de pe antilopa, după ce străbătură valea trecură pe alt deal, în fața lor apăru o mică gară de cale ferată. Iată și civilizația, zise Ostap. Poate că aici să o găsi un bufet, ceva de mâncare. Vom dormi pe bănci și dimineața vom porni spre răsărit. Ce părere aveți? Șoferul și mecanicul de bord tăceau. De ce tăceți ca niște miri? Știi, Bender spuse în sfârșit Balaganov. Eu nu merg mai departe. Să nu te super te rog, dar nu mai cred în reușită. Nici nu știu unde mergem. Acolo pierim cu toții. Eu rămân. Și eu am vrut să-ți spun același lucru," îl sprijinii Kozlevici. Cum vreți?" răspunse Ostap pe un ton rece dintr-o dată. În gara nu exista niciun bufet. Ardea o lampă cu gaz. În sala de așteptare moțăiau pe niște saci două muieri de la țară. Tot personalul gării umbla pe peronul de scânduri, scrutând cu neliniște, dincolo de semafor, întunericul premergător zorilor. Ce trebuie să vină?" întrebă Ostap. Un tren special, răspunse nervos șeful gării, îndreptându-și chipiul roșu cu galoane de argint. A fost oprit două minute. Halta nu mi-a dat linie liberă. Se auzi un vuiet, sârmele începură să tremure, apărură niște ochișori de lup și un tren, scurt și scânteind de lumini, intră în plină viteză în gară. Ferestrele late ale vagoanelor de clasa I se opriră chiar sub ochii echipajului antilopei, după ce îi fură trecute pe sub nas buchetele de flori și sticlele de vin din vagonul restaurant. Însoțitorii cu felinare în mână săriră jos din mers și peronul se umplu deodată de vorbărie veselă, în rusește și în limbi străine. De-a lungul vagoanelor atârnau ghirlânzi de brați și lozinci, salut eroilor constructori ai magistralei. Trenul special cu oaspeți mergea la inaugurarea noii căi ferate. Marele maestru dispăru. După o jumătate de minută a din nou și spuse în șoaptă. Plec, cum plec, nu știu. Nu știu, dar plec. Vreți să veniți cu mine? Vă întreb pentru ultima oară." Nu," spuse Balaganov. Nu plec," zise Cozlević, nu mai pot." Și ce o să faceți?" Păi ce să facă, răspunse șura. Mă fac chiar copil al locotenentului Schmidt și basta." Mă gândesc să montez la loc antilopa rostii pe un ton care îți rupea inima Adam Kazimirovici." Mă duc să văd dacă nu pot să o repar. Ostap mai vrut să spună ceva, dar un ușuierat pe lung îi închise gura. Îl trase la pieptul său pe Balaganov și îl mângâie pe spate, se sărută cu Cozlević, le făcu un semn cu mâna și alergă spre trenul ale cărui vagoane se și repeziseră unul între altul de îndată ce locomotiva se urni. Dar nu ajunse la tren. se întoarse înapoi, băgă în mâna lui Cozlević cele 15 ruble obținute pentru spectacolul vândut și sări pe scara ultimului vagon. Când se uită în văzu în pâc la două siluete mici care urcau terasamentul. Balaganov se întorcea în tabăra neliniștită a copiilor locotenentului Schmidt. Kozlevi se îndrepta cu pași încet spre rămășițele antilopei.